Cel după care strigă copiii e un bătrânel de o șchioapă. Trăiește într-o țară îndepărtată, plină de nisipuri și arsă de soare, într-o casă uriașă, singur, singurel. Tot singur își face de mâncare. Nu se arată pe stradă decât o pe lună și, dacă pe la vremea prânzului nu s-ar zări, ridicându-se un fum gros din hornul casei sale, nimeni n-ar dacă muc cel mic mai trăiește sau nu. Seara însă... Se plimbă pe acoperiș Casele de acolo au niște acoperișuri drepte, drepte Că te poți plimba pe ele ca pe stradă Ziua, când părăsește casa E o adevărată bucurie pentru copii Se strâng din vreme în dreptul porții Să-l aștepte pe muc Ușa se deschide și în prag se ivește un cap mare Cu un turban și mai mare Urmat de un trupșor pirpirii îmbrăcat cu o feregea mică, ponosită, de sub care se zăresc șalvarii largi, încinși cu brâul lat. Iar în brâul, o, oh, în brâul e înfipt un hanger lung, atât de lung, că a nevoie îți poți da seama dacă muca târnă de hanger sau hangerul de muc. Copiii au scornit chiar și o strigătură. Bătrânule Muc, de ce nu-i cerți? De ce îi lași să râde de tine? Eu nu mă supăr pe copii. Îi iubesc foarte mult. Pentru că și eu am fost ca ei. Poate, dacă mi-ar ști povestea, n-ar mai râde atât de mult de mine. Și am fi chiar prieteni. i și învăța fel de fel de lucruri minunate și le-aș spune povești. Atunci spune, bătrânule Muc, spune povestea ta. Bine. Ascultați. Tatăl meu a fost un om de vază în țara noastră cu nisipuri și palmieri. Dar era tare sărac. Dacă mă iubea, poate că da. Mai că înfațişarea mea de pitică îl făcea să se rușineze față de alți părinți care aveau copii frumoși. Și atunci M-a lăsat așa să cresc la voia întâmplării. Într-o bună zi, bătrânul a murit și eu am rămas singur pe lume, neștiutor și sărac. Rudele m-au gonit din casă. Și atunci, ce să fac? M-am hotărât să plec în lumea largă. Și-am plecat cântând. N-am luat pe mine decât straiele tatei. Tata era un om voinic și înalt. Șalvarii lui, turbanul, haina, cădeau de pe mine. Dar n-am avut încotro. Și cu ele am rămas așa acum. Eram vesel, fericit. Cântam și nu-mi păsa de nimic. Ce-o fi, o fi. o -i găsi eu odată și odată norocul. Umblu caut prin tot locul. Poate mi-ai găsit norocul. Bună dimineața, soare! Hai cu mine, lumea mare! Bună seara, lună bună! Hai să mergem împreună! Pasăre frumoasă! Hai, cântăm! Cântăm și tu să-mi țină de som și de mâncare! De două zile și de două nopți am râs și flămând, dar de noroc tot n am dat. Am găsit o piatră de aur și am vrut-o repede de buzunar. Dar când m-am uitat mai târziu la ea, nu era decât un cioc de sticlă care strălucea la soare. Ah, uite, văd un oraș departe, să mă încerc norocul acolo. Cine știe? Cine știe? La revedere, la revedere, pasări frumoase! Ei, și așa am ajuns la bătrâna care se numea Ahavții. Bătrâna era cum era, dar pisicile... Da, pisicile. Bătrâna avea o droaie de pisici și dacă m-a primit în casă, a făcut-o numai și numai pentru că nu pridia singură să le dea de mâncare, să le culce și să se joace cu ele iar te cățel, că avea și un cățel, nu-l lua deloc însă, doar pisicile Stați, stați, stați, stați pisicuțelor că vă dau la toate de mâncare, îndată, îndată Uf, că multe mai sunteți, stați, stați iar tu cățelușule, pe tine chiar dacă nu te iubește stăpâna hapții, am eu grijă de tine iar eu, dre-mulțumire, am să te duc în camera încuiată. Acolo, bătrâna, ascunde nu mai și pietre scumpe. Hai să mergem chiar acum! Și dacă ne prinde! și merge încet! <trui> Și pisicile astea, ce le jumoli mai jumuli Şi, Pisicile o să ne spună, mi-e frică, bătrâna hafție o să mă alunge și eu Voi rătăce din nou prin lume Lasă că am eu act de cojocul lor, hai acum să mergem da, Bun. Acum trebuie să fugi cât mai repede! Da, da. Oh, și n-ai nici măcar papuci ca lumea în picioare! Da, așa ia și tu papucii de acolo! Da, da, ia și pe gelul acela să te sprișini în el! Toie egelul... repede, repede! La revedere, prietene! Îmi pare rău că te părăsesc! Hai, fugi, fugi! Poate că ne vom mai întâlni! La revedere! La revedere! Ah! Oh, ce s-a întâmplat? ce e asta? Zbor mai repede decât punctul Ce să a nu cumva, nu cumva, papuci! da, da, da, Papuci sunt vrăjiți, Papuci mă duc mai repede ca vântul, trec peste munți, peste dealuri și ape. Ei, păsări va v-așa, v-am păsări călători. și voi nori albi și negri abia vă de departe și vă Într-un copac Vă să zic am zburat Și cât de sus și cât de repede Voi papucii mei cei noi e liber să vină la Palatul Împărătesc. Iar acela dintre tineri care se va dovedi cel mai bun alergător va fi numit de îndată ștafeta prealuminatului nostru împărat. Luați aminte, oameni buni, mâine în grădina Palatului! De asta mi-am găsit norocul Dacă împăratul are nevoie de cineva Care să poată fugi ca vântul Și ca gândul să ducă veștile departe Și să-i aducă veștile departe Apoi eu sunt acela Eu și papucii mei Hai să mi la palat Stafetă tu Un pic prea dar cum poți să alergi mai repede decât cel mai grozav alergător al împăratului? Vreau să mai iau la întrecere cu el. Și ce se să mai râd de Dar cine sunteți voi? Svetici împăratul! Și <laughs> <laughs> eu sunt împăratul. Am auzit ca așa și pe dincolo. <laughs> Ei bine, vreau să văd și eu minunea asta. Un pitic alergând ca vântul și ca gândul. Hei, hei, hei, văi sfetnici ai mei. Veniți să-l vedeți pe piticul acesta încrezut. Se va întrece în fugă cu cel mai bun alergător al meu. Ei, hai, ei, începeți, începeți. Mai repede, mai repede, mor de nerăbdare. că nu ați început să fugiți? Eu care credeam că v-ați și întors. Știți-mi conjurați la cuodată. Ba nu, ba nu, ba nu, de două ori, de două ori. Hai, porniți, porniți odată, gata! Nu mai pomeniți cum fuge Piti! Nu, nu, nu, nu, nu! Făria, te-am ajuns! Extraordinar! mai pomenit! Bravo! De-azi înainte ești tafeta mea! Auzi, auzi, auzi ce rușine! Piticul asta o să fie mai mare decât noi sfetul! De Dar trebuie pedepsit! Să scăpăm într-un fel de el! Împăratul îl va umple de daruri! De aur, De aur, de aur, de aur, de aur, de aur. Nu știu ce au sfednicii cu mine, doar nu le fac niciun rău. Dar lasă că îi îmblânzesc eu cu toie gelul meu. Și toie gelul știe să găsească comori. Că saltă de trei ori, înseamnă că în acel loc e aur. Pentru argint saltă de două ori. În grădină am găsit o comoară Într-un vas mare sunt ascunși bani de aur. Baniam am să-i împart săracilor. Oameni flămânzi, luați bani de la micul muc N-ași ție? Na, n-ași ție, și ție Ia tu, așa Ia și ție Ia, ia, Însuți, Pitico are mai mult aur decât noi, sfetnicii Da, da, da, da, da de, unde, de unde are el aur? Să mergem și să-i spunem împăratului tot ce ne trece prin capăt Da, da, da, da, da, da. Piticul răsipește tot aurul din visperie. Ai să rămâi sărac, Maria. Visteria țării e goală. E liniște. Să-mi l-aduceți îndată pe muc. Repede, repede. Sunt aici, Maria. Am auzit totul. Dar nu e nimic adevărat. Dar nu e adevărat. Liniște. La temniță cu tine, la temniță! Da, da! L-am văzut noi, ascunzând banii în o Ai văzut? Nu este un hoț! Un hoț, un un hoț. hoț. Nu, Maria ta, da. nu, Maria, da. nu, nu, nu, nu, adevărat, nu, i adevărat! nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, și mâine? Mâine îmi vor tăia capul. Abia pot să mai mișc picioarele. Sunt fericat în lanțuri. <gântări> Dar ce aud? Ce strigă sfetnicii? La moarte la moarte. Iubi, la moarte, la moarte, la Ne iar în împăratul ne va iubi, nu mai pe noi Se moare bucură moarte, la moarte, la moarte Se bucură de moartea mea Și eu, eu stau aici singur Doar nu vreau să mor Am să spun de data asta împăratului Despre taina papucilor și a Trebuie să-i spun Da, da, trebuie Trebuie Da, da, da, trebuie Împărate, împărate, Nu ta, luminăția ta, luminăția ta, vreau să vorbesc cu împăratul. Maria ta, vreau să-ți vorbesc, vreau să vorbesc, hei, n -auziți? Vreau să vorbesc cu împăratul, vreau să vorbesc. E, de da ce-i asta, spetnicii mei? Parcă aud glasul lui Muc. Împărate, glasul lui Muc? Maria, da, ți se pare? Da, ți ba, se da, pare. ba, da, ba, da. Poate vrea să-mi spui ceva ce n-am auzit încă până, m -a, m -a. până acum. Hei, slujitori, deschideți porțile temniței. Vreau să ajung la mo. Vreau să ajung la mo. Vreau să ajung la muc. Vreau să ajung la muc. Să... A, a, a, E cam întuneric pe aici. E cam plic pe aici. mo. Mariata! Am auzit că mai striga. E, ea, iată, am venit. Ce minciun vrei să -mi mai spui? ta, Nu sunt vinovat! E... Speni ce spun minciuni Porunci să mi se desferece picioarele! Mă bucur, vorbește așa despre minciunii mei! ta, Trebuie să-ți spun o taină nu? Tu e gelul meu! E, e gelul tău? Da! Tu e gelul meu, știe să descopere aur! A? Aur! Mm -hmm. Muc! Muc, iar spui minciuni. Dezlegați-mă și veți vedea. Muc, dacă mă vei minți, mâine în se va tăia capul. Ei, paznici, dezlegați-mă. Așa. E, și acum, și acum, nu afară. Spune-mi. gelul meu, descoperă aurul din pământ. Hmm? Îngropați câțiva bani de aur fără știrea mea și eu îi voi afla. Bine, întoarce-te, întoarce-te. Întorc. Nu te uita, nu, nu, nu te uita, uit, să nu, nu te uiți Gata, gata Toi e gel, toie gel, învârtește-te și arată-mi unde sunt banii de aur sub pământ Aici, aici luminăția ta Toie s-a oprit, aici ai ascuns aurul <gânt> Asta, asta este ceva, ceva... Toie gelul este al meu. Toie gelul este al meu. Al luminației tale să fie toei gelul, iar a mea, a mea să fie libertatea. Libertatea ai spus? Da, da, sigur, da. asta stai puțin. Mi se pare mie că tu mai ai ceva, ceva de care aș avea eu mare nevoie, nu? Iagici, iagici, ceva, ceva care te duce ca vântul și ca gândul. Papuci mei, luminația ta. Da, vezi, vezi, vezi că ei mă gândeam. Hai să-i văd. Dă-i încoacea să-i încerc. Hai hai, hai, hai, hai, hai, hai da, așa, unu, Da-ți pe la altul, da-ți pe la altul, o i așa... Uuuu! Uuuu! Vai, vai de mine, că mai alerg! Cine m-a fătocit? Muuu! Nu coprești de papucii, papuci, că nu mai pot! și pe perastra. Mă de copac. Nu, sparg capul. Nu! o odată papucii ăștia-mi Opriți! Opriți! O, se -se ca să-l Dacă, dacă auziți, de ce nu mă opriți? Ajută! Papuci, opriți-vă! Trebuie să fug, altfel va fi mai de pielea mea. Papuci, papuci, opriți-vă! Cat am fugit. Gata să mă prindă. Fugeau după mine și împăratul și spernici. Am rămas fără toiag, fără papuci. Împăratul i-a ascuns în misterii. Uf, uh, mai dor picioarele Și mi-e o foame Și aici unde am ajuns e atât de frumos Dar de mâncare nu-i nimic mm, Ce foame mi-este Văd doi arbuși cu smochine Doi copăcei Smochine Mănânc smocine și-mi trece foamea mm. mm. Bune mai sunt să mai mănânc <coughs> și acum să beau apă din izvor. Ah, nici au mai fost mochinele. <coughs> ce smă mo... Da? Da ce e asta? Urechile! Urechile! Mi-au crescut urechi de măgar! Da, de unde până unde mi-au crescut urechile astea? Vai de mine și de mine! Și ce lungi sunt! hei, hei ale cui sunt urechile astea? Cine mine-a luat ale mele? Dați-mi urechile înapoi! Și mm. mm. iar mi-e fame! Iar mi-e fame! Ce să fac? tot oh, dacă mi-au crescut urechile din cauza smorcinelor! Și <laughs> mi-e fame! Da, dar le iau din copacelul celălalt, fie ce-o fie. Ce mă fac eu cu mele de măgar? Da, De ce asta? Nu mai am urechii lungi. Eu să mă gândesc eu mai bine. Vă să zic că am mâncat zmochine din primul copăcel și mi-au crescut urechile. Apoi am mâncat zmochine din celălalt arbust și urechile au dispărut. Să știi că zmochinele pe care le-am mâncat a doua oară au spus urechilor să se facă din nou mici. Așa este. Dacă mănânci zmochinele de colo, urechile se fac de măgar. Iar cu zmochinele de aici... Te vindeci! Dacă e așa, uu, dacă e așa, m-am gândit la ceva strașnic. Mă întorc la palat, vânz mochine bucătarului împăratului iar la masă, împăratul. Uu, ce să mai râd când împăratul o să mănânce mochine! Ah, ce bune mâncăr mi-a dat astăzi bucătarul. Bravo, bravo, bucătare! Ah, ah, ah, ce bune mâncăr mi-a dat astăzi bucătarul. Bravo, bucătar! Iar acum, maria ta și voastre, veți mânca ceva ce n-ați mai mâncat de mult. Ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce, ce? Ah. Ah, Le-am cumpărate la un mare negustor venit de peste țări și mări. Smochine? Ha! Ah. Ah. Ce mult îmi plac smochinele Smochine, ce mult ne plac smochinele <laughs> da, mai da ce... Ah, bune mai sunt bucătare smochinele Bune mai sunt bucătare smochinele Ce-ați dar ce cu voi? Hai, hai! ce ce, ce Apărate luminate! Noi, noi? Voi, voi! Urechile! Împărate luminate! V-au crescut! ce V-au crescut la toți urechi? Suntem niște știți nici cu de măgar! Urechile noastre, dar de unde? Urechile Măriei tale! Măriei ma, mele, cum, îndrăzniți l faceți măgar pe împaratul vostru? A, aoleu, aoleu, Aule! Da ce e La temniță, la temniță, cine-a să-mi urechi de măgar? Aoleu, urechile, urechile, mele, o oglindă, dați-mi repede o oglindă, o oglindă! oglindă, oglindă. oglindă. oglindă. oglindă. oglindă. oglindă. oglindă. Cine? Cine mi-a luat urechile mele? Dați-i înapoi urechile mele de împărat! dați mi înapoi urechile împăratului? Împăratului noastră! Îi aud strigând. Am să mă îmbrac în vragi și mă duc la palat cu celelalte smochine. Chiar acum plec! Nu auziți cu asemenea urechi. Deschide! -ți! Am venit să vă vindec! Cine ești? Un braci Știu eu leacul bolilor pe care le aveți! Să vă lecuiesc! Bine! Mâncați smochinele acestea! Iar smochine? Nu! Măchinele tale, altfel îți tăiem capul. Mâncați, n-o să vă pare rău. Eu dacă, dacă... Dacă nu vă lecuiți, să mi se taie mie capul. Atunci ea, atunci ea dă-le în Dar ce e asta? Gata! Gata! Nu mai aveam oregh de mâncare! Nu mai aveam oregh de mâncare! Nu mai aveam de împărat. dați mi, da -mi urechile, mele. Auză, urechile mele. Vine împăratul, împăratul. Le l și pe împărat. Împăratul mi da, da, urechile vaste unde sunt? E unde sunt urechile voastre? Cum? Nu mai eu am urechi de măgar? Nu se poate. La temniță cu voi. La temniță cu voi, la temniță cu voi. ta, vraciu e aici, el ne-a Vraciu? Da. da? Hai, vraciule, repede, repede, le mă Vino, mm. vino cu mine în visterie. Îi dau toți sacii mei de aur. Da, hai, repede, repede, repede. Uite, uite, aur. Aur, peste tot aur și pietre scumpe. Ia tot ce vrei, dar lecuiește-mă, lecuiește-mă repede, hai. Iată și toie și papucii mei, să mă încalzi repede până nu prinde de peste împăratul. Hai, braciuie, alege tot ce vrei din comorile mele. Aur, aur peste tot aur. Ia-l pe tot, ia pe tot, da. scapă-mă de pacostea care a dat peste mine. Da dat, împărate, să dat, să-mi aleg, să-mi aleg, să-mi da. aleg. Am pus mâna pe toie gel, acum papucii sunt aici. Aaaa! Gata! Ne-am încălțat papucii mei, năstrăval! Ha-ha! Împărat mârșap și frăpăreți, ai răsplătit credința lui Muc prin nedreptate! Rămâi acum toată viața cu urechile astea de măgar! Și să nu uiți niciodată că Muc ți le-a dat! Da-da! Muc! Muc cel mic! dar ce folos cauzeau când eu eram departe, zburând cu papucii miei năzdrăvani. Și de atunci, de atunci am crescut, apoi am îmbătrânit. De povestea mea îmi aduc ades aminte și o spun copiilor, atunci când nu râd de mine, atunci când nu mă poreclesc, atunci Că nu aruncă cu pietre. Poate că povestea să le fie de folos. Povestea micului Muc.